Anem a començar aquest acte d'inauguració de l'exposició Homenatge a la Dolors Tomas amb motiu del primer aniversari de la seva mort. Un homenatge que consta d'una exposició fotogràfica, com podem veure, en una col·lecció de fotografies de l'arxiu de l'Antoni Pineda. Després també hi ha una mostra aquí un plafó de poesies. Hi ha un quadre allà a l'entrada amb el títol de filla adoptiva de la vila, quan va ser nomenada l'any 1997. Després dels parlaments que farem els que estem aquí a la taula, hi haurà un recital de poesies per membres de la Junta dels Amics del Castell i també de dues persones que s'hi han implicat, la, la Teresa Jual, la Nama Clara Martínez i a més a més doncs, a membres del, de membres de la Junta dels Amics del Castell, el Salvador Estalella, el Francesc Candet, el Lolo García i jo mateix. Aquestes, després també, durant l'exposició, que es romandrà oberta fins al dia 23 en horari que ja, ja es aquí fora, entre dimarts, dijous i dissabte, a, a part de veure l'exposició també hi haurà imatges que es passaran aquí en PowerPoint d'un àlbum de fotografies de, del concurs de roses de l'any 1989, que ens ha cedit a l'Arxiu Municipal de, de Covelles, unes fotografies doncs, que en el seu moment van ser tirades per l'Antoni Pineda també, i també amb aquestes, amb aquestes imatges també hi ha eh, una mostra de, de poesies, una mostra de poesies doncs, que pot tindrem amb imatges i també en aquest pelfoc que tinc aquí a la meva esquerra. En eh, nom dels Amics del Castell vull agrair en primer lloc doncs, a l'Antoni Pineda, una vegada més doncs, que hagi portat de la seva col·legació totes aquestes fotografies que ens explicarà ell doncs, una mica després del seu contingut. Els companys de Junta i també alguns socis dels Amics del Castell que ens han ajudat a muntar aquesta exposició a l'Anna Martínez i a la Teresa Jubal, que han fet la tria de poesies, a totes les persones que intervindran al recital de poesia, a l'Ajuntament de Cubelles que ens ha cedit aquest àlbum fotogràfic i també al Plafó, a la parròquia per cedir-nos una vegada més a aquest local i també a la família pel suport que ens dona per tirar endavant aquesta, aquest homenatge. Bé, ja dic que fa un any que va morir la Dolors Tomas, en concret va ser el dia 23 de, de desembre, la Duos, a part de tots els seus mèrits, i ja en parlem d'aquí una estoneta, doncs era sòcia de la nostra entitat, sòcia dels Amics del Castell, i cada any puntualment col·laborava amb l'anuari dels Amics del Castell a través de les seves, de les seves poesies. La Duos, eh, tothom la coneix, però potser hi ja aquí veig també hi ha cares noves, doncs que potser es pregunten qui era aquesta persona. Doncs, eh, és una, una senyora, que va arrelar Quicubelles, va venir viuure a Quicubelles l'any 1979 i de seguida es va integrar a aquest poble, un poble que va estimar tant com estimava el barri de Sants i tant com estimava Catalunya, perquè no el vull deixar de banda que La Dolors era una catalonista de ferro forjat. De seguida es va implicar a l'activitat cultural del poble, va col·laborar a Ràdio Cubelles a través del programa Les Flors, que va ser l'embrió, Eh, d'on va sorgir el Concurs de Roses que es va inaugurar per primer lloc l'any 1984. D'aquesta implicació a la vida cultural de Covelles em dóna fe, em dóna testimoni, que ja l'any 1982 l'Ajuntament li encarregués un opuscle dedicat a la figura de Frederic Trevé, que llavors acabava, acabava de morir. El Concurs de Roses diríem que és l'obra magna de la Dolors aquí a Covelles, va convertir eh, aquest esdeveniment cultural en un punt de referència cada any al mes de maig eh, del món rosarístic. Podríem dir que aquell concurs de roses era la gran festa de la primavera aquí a Cubelles. I a més a més doncs, feia, eh, a part que ella i el seu marit eren els que portaven la batuta, amb el suport de l'Ajuntament evidentment, però va tenir el gran mèrit de saber-hi implicar moltíssimes persones. Va saber fer participar al poble, de manera que el poble es va fer seu per concurs de roses. I paral·lelament hi havia també tota una sèrie d'activitats com concurs d'aparadors, sardanes, avaneres, tot això durant el cap de setmana i després ho rematava el dilluns, que no era festiu, però ho rematava el dilluns a la tarda com a col·lenda de, del concurs de roses amb un festival infantil, de manera que també els també s'implicaven en aquest concurs. Covellas es va convertir en la vila de les Flors i també en la vila rosarística juntament amb Sant Feliu de Llobregat i, i Reus. També per donar prestigi cada any eh, es volvia per portar personatges de, no solament del món de les flors que de per si amb la seva presència ja donaven, ja donaven prestigi a aquest concurs de roses sinó també portava artistes com Enric Major, portava consellers de la Generalitat portava periodistes com el Mari Pau Luguet, el Salvador d'Escamilla, etc. A banda del, del concurs de roses, eh, dels mèrits de Dolors Tomas que la van portar a ser anomenada filla adoptiva ens podríem parlar, que també va impulsar la participació de Cubelles en el concurs Catalunya en Flor a través del carrer Nou, que va ser guardonat i encara hi ha, si per allà on vivia el Dolors, encara hi ha una placa que recorda aquest guardó que s'hi va donar l'any 1987 i que es va corroborar després amb una gran festa popular doncs que molts dels que hi van participar encara la recordem. Va ser membre de la Cor L'Espiga, membre permanent de la Comissió de Cultura, això vol dir que participava en l'organització de la Setmana Cultural, de la Festa Major, de la trobada de gegants. També va fer de d'apuntadora amb els pastorets, pregoneda de la Festa de la Brema, membre ja en els últims anys de la Fita, va ser homenetjada fa un temps per a aquesta entitat i fins i tot la Fita, a partir d'aquest any, ha dedicat al concurs de poesia el seu nom. El concurs de poesia de la Fita porta el nom de, de la Dolors Tomas. De dir que físicament la Dolors era present en totes les festes i activitats culturals que es feien i les es desfeien a Covelles, I, però també ho estava en esperit i ànima, a través de, de la seva gran passió, que era la poesia, bé a través del full de Covelles, bé a través dels programes de la Festa Major, o també a títol personal, quan hi havia alguna efemèride, doncs sempre hi la poesia de l'Ordòs que la feia arribar a la persona o a les persones en qüestió. Totes aquestes seves poesies foren recollides en llibres purnes poètiques, que va ser editat l'any 1998 per l'Ajuntament, i que podriem dir que en certs aspectes aquell llibre o les seves poesies és una crònica de Covelles a través, d'aquests escrits, aquestes poesies que va fer que va fer la Dolors. Ho demostra el fet que, eh, aquell llibre el va estructurar en tres grans capítols. El primer capítol, eh, es deia o porta per nom festejos i efemèrides i aquí ens parlava d entre d'altres, doncs a Ràdio Cubelles, de de, del Casal dels Avis, de l'Aliança dels Gegants, dels Pastorets, de la Festa Major, etc, etc. Un altre gran capítol, amics que ens han deixat i d'altres que encara són entre nosaltres, aquí glossava figures com el Joan Roig, el Ferrando Gómez Plou, que va ser el seu mestre de pintura, perquè una de, una de les altres de les visions de la de la era, era la pintura. Parlava del Víctor Olari del Victor, del Charlie Ribel, del Ferrer Ramon Miquel, del campaneer Joan Borrell, de la pintora Jos Marmotant, de Mossèn Joaquim, etc etc, noms de Covelles o vinculats a cobelles. I el tercer gran capítol d'aquest llibre que recull de, de, de poesies, eh, porta per nom paisatges, estacions climàtiques, natura, i aquí doncs, feia referència a l'ermita de Sant Pau, a l'ermita de Sant Antoni, al Castell, a les Hortes, i també de fets puntuals, com van ser l'arribada de, de, de l'any 1994, que es va aportar al pont de la Riera, del riu Foix, i també la insòlida nevada de l'1 de març de 1993. Veig, hem dit que la, la, la, la, la Dolors va néixer a Sants, el 10 de, de març de 1923, i malgrat treballar bona part de la seva vida al metro sempre tingué passió per la poesia. Ja l'any 1954 guanyà el Premi de Poesia amateur convocat per Ràdio Espanya de Barcelona i en l'última dècada publicà un llibre de contes d'infants que porta per nom els fullets de la Vall d'Aran amb il·lustracions de la covellenca Olga Carreras. Actualment a Cubelles hi ha ja dit que també hi ha un Premi de Poesia organitzat per la fita que porta el seu nom i bé, per tot el que acabo de dir, no és estrany, i moltes coses que, que queden en el Pinter, que serien, per explicar la seva vida i regles doncs necessitaria molta més espai. Doncs no és estrany doncs, que aquesta dona tan activa, tan entusiasta i tan eficient fos nomenada filla adoptiva de la vila i poetessa local l'any 1997, i jo crec que fins i tot es mereixeria que l'Ajuntament li dediqués un carrer. Penso que recollint el sentit de molts socis de, dels Amics del Castell i d'altres no socis, llenço aquesta proposta doncs, eh, perquè Covell porti, a Covelles hi hagi un nom amb el carrer de la, de la Dolors. Així doncs, als Amics del Castell retem aquest homenatge per la rellevància que va tenir el nostre poble i per ser al mateix temps membre de la nostra entitat. D'aquí bé que nosaltres hàgim pres aquesta iniciativa de fer-li aquest homenatge. Però a part d'aquesta rellevància, de la personalitat, de l'implicació que va tenir amb el poble, per a molts de nosaltres, que vam tenir la sort de tractar-la, de conèixer-la, de compartir moments inoblidables i de d'aglodir de la seva amistat, del seu humor, aquest acte també el sentim com un homenatge a l'amiga que va ser, a l'amiga dels seus amics, a una dona irrepetible, a una persona amb un cor grandiós que va ser estimada i encara és recordada perquè tenia la gran virtut de saber estimar. Gràcies. Bé, a Joan ha dit que explicaria el contingut d'aquestes fotografies que veieu aquí al costat, de les parets, però jo em voldria que en comptes de jo comentar-les les veiéssiu, quedaria més satisfet. I voldria fer un petit resum, a continuació, de l'homenatge que se li va fer a la Dues tomes al seu 80 aniversari. Si pensat en tornar a explicar el que li vaig dir aquell dia és més que res perquè jo també els ja els tinc. I llavors m'hi estuviar fent, ja ho tenia fet. No? El 8 de març de 2003 li vaig dir amiga Dolors Tomas, marit, fills, cosins i tots els que avui t'acompanyen a la celebració de la vuitena dècada de la teva vida. Nosaltres fa sis anys parem tenir la joia nosaltres, dos, la joia de que ens anomenéssim a tu filla adoptiva del poble de Cubelles i a mi fill predilecte. Els dos vàrem sentir la màxima satisfacció, igual que aquell dia que t'acompanyen les persones que més t'estimen, familiars i amics. Com si héssim fet un programa de la televisió, vàrem crear una parella amb aquell títol que va sortir moltes vegades a la tela que deia... Parella per un dia, amb el permís de les nostres parelles. Parem tallar el pastís, veureu la foto, ja és aquí, amb un gabinet, amb un únic gabinet agafats de la mà, com si d'un casament es tractés. Va ser la festa de dues persones homnejades pel seu poble. Bé, podria dir del dos, què podria dir del dos que vosaltres no conegueu? Joan ja ho ha explicat tot, però deixeu-me que faci una breu recorregut d'aquests 25 anys que he entre nosaltres. Ella sempre ha estat al costat de l'ambient cultural del poble, una vegada encetant coses noves i altres recuperant-les d'abans. El començament de Ràdio Covelles, el ressorgiment del Cor de l'Espiga, en tots els homenatges i centenaris, no faltant mai els seus poemes a totes les festes benvingudes i pregons. Col·labora amb el Frui de Covelles i en tots els programes de les festes majors. Fa llibres de poemes i canta i contes pels més petits. I de ben segur que trobaríem una llarga llista de coses d'aquesta dona infatigable, que és la Dolors. Però voldria destacar un fet remarcable, la Festa de les Roses. Aquesta festa la comença l'any 1924, com ha dit el Joan, ara fa 20 anys, dic 20 anys perquè l'any 2003, es va començar amb una festa inèdita a Covelles i ara ja està a entre dos, dos segles. És una de les festes de més solera del poble. Qui no recorda els escenaris del Jardí Romàntic, les Rambles de Barcelona, el monument a Colón a fons el Jardí Futurista i una de les imatges precisament més predilectes que tinc jo dins del meu arxiu fotogràfic, que també la podreu veure aquí. El Sapalín, el cel de Cubelles anunciant el concurs de d'exposició de roses, els jardins dels carrers, el concurs d'aparadors, l'exposició d'art floral, audició de sardanes, concerts, pallassos, aixecultades. I també recordar la quantitat de personatges que, que ens va portar la Maria Pau Guet, l'Escamilla, la Núria Feliu, l'Enric Major, la Carme Sençà i molts altres. I els periodistes, aperiodistes, vivaristes, folicultors per disposar d'un jurat molt competent. Dolors, avui l'acompanyem per celebrar el teu 80 aniversari, li vaig dir. Si un dia et van anomenar filla adoptiva, avui crec que tots podem dir-te filla de Covelles de sempre i per sempre gràcies i ara per últim en nom de la família parlarà el Pere hola, bon dia no, no tinc ara a esmentar ningú perquè jo ho han fet ells i a vosaltres, us tinc aquí davant cantava la Núria Feliu i ja us he reconegut molts de vosaltres sí que ha rebut a vosaltres. falta ella per això, era una amiga, molt amiga de la mare, i meva també. Mm, parlar d'ella no val la pena, jo puc parlar com a fill i això a vosaltres no us interessa. Per què? Si teniu una poetesa aquí, teniu una persona que us ha estimat sempre. Si més era això, si ni tan sols tenia un partit polític, si qualsevol, dreta o esquerra, li demanava una poesia i en gaudia de fer-la. I acabat ens ho parlava, i tant li feia. Així sí, és encantador. I només ens falta que els amics dels castells ens facin això. Un, un germà que no pot vindre perquè està treballant, o jo, mm, és una meravella. Gaudir d'una mare, així és una meravella. Ara poder començar a gaudir de la poetesa. No he pogut fer gairebé mai, potser sou vosaltres, els que més n'heu gaudit de la meva mare, la poetesa. Els amics dels castells són encantadors. Ja ha el Toni Pineda, des que els van fer els dos fills especials d'aquest poble, no compara, un pare, perquè vull dir, és millor un amic que un pare, i ho he dit sempre tota la vida. Gràcies Antoni, gràcies Joan, Rafael, Anna, tu ets l'especial. Moltes gràcies, gràcies poble de Covelles, per estimar com heu estimat a ma mare, com la meva mare l'ha estimat a vosaltres. Gràcies. ara farem aquesta lectura de poesies de la a les persones que han de llegir, que si us plau que puguin aquí dalt o el fet de llegir o el fet de llegir o el fet de llegir o el fet de llegir o el fet de llegir o el fet de llegir paso paso yo raspé ahora menos más casi va a mil con la madre este so guto A mi em toca obrir el foc. i una no sóc rapsoda, així que ja em la l'abusadia i bueno, possibles errades que, que es puguin cometre. Jo començarem aquesta poesia que es titula Pregunta si t'estimo o I és una poesia que jo vaig descobrir a l'anuari del 2008, que és l'últim anuari que ella va poder veure publicat en, en vida. I bé, doncs, com molt bé ja ha comentat el Joan abans, doncs, ella sempre col·laborava amb aquest eh, anuari i per tant doncs tenia aquesta relació tan estreta amb els amics del castell. Doncs eh, començo. T'estimo, t'estimo, t'estimo. Per què? Perquè el foc dels teus llavis m'apassiona i el dolç mirec a Macarona el fa sentir l'amor de ple a ple. T'estimo perquè sé que m'estimes més que l'aigua que veus, més que l'aire que respires, més que la sang que flueix entre tes venes que s'inflen. T'estimo en aquell instant en què ni em parles ni em mires en què sol sento el teu respir que em penetra cor endins. I en aquell altre moment, en què la veu pren capida i el cor s'esbrava seré dient el molt que m'estima. I en aquell altre en què tu, tan de respecte em mires, tenint entre les teves mans mon rostre i ens anguspires, com si fos quelcom sagrat en què adoren les teves pupiles. I quan els dos som un de sol, enllaçats fins a l'asfíxia, en passant major el teu bleix, engolint feliç tu la meva joia, no s'ha de emocionat què fer, si plorable, ple tendresa o riure boig d'alegria. I t'estimo, t'estimo, t'estimo, fins quan vènceré dens els dos, fix els ulls on possible. M'estreig amb força les mans i esboig escler el somriure i dius amb ulls, ran el plou, quin torment amor al nostre viure. Aleshores, ai eh, quin fred, com penetra, com es filtra, com sento que pita amunt un rosè que em mortifica. I voldria cridar fort, enllaçant-te, oprimint-te i privar-te de tothom, i sols jo poder tenir-te i encara amb en dubtes, amor, que em pregunta si t'estimo. Una a més de les lliçons de la Dolors és que l'esperit és més fort pel cor i que el cos quan es revela i no es permet d'arribar on podríem jo on voldríem. Per això, de vegades, com a poeta, es pot permetre un, i ens ho va demostrar amb el seu dia a dia, que et pots evadir. De l'estiu del 2005, evadir-se. Salparé amb la nau dels sentits, més enllà de la notícia diària, que sols deixa angoixes i neguits, submergint-me amb goig i frisant-se dins la frescor dilecta de les nits. Salparé per aigües marines sentint l'oreig de la nit com macarona, i els estels m'aniran sempre seguint, o bé, m'obriran mi vers una zona idíl·lica, on viuré feliç gaudint. Salparé per avadir-me de la realitat i sentir que el cor, a acusarat batega, deixaré anar la nau de l'esperit que sols distesa i lleugera, donant-me el goig suprem de llibertat. Solcaré entre xardó d'un estiu de foc, on m'estén per anys apocalíptics. Seguiré sense presses navegant, fent joc, amb la ment fantasiosa, dels beneficis que porten les nits d'estiu plenes d'insomnis. A mi m'ha tocat recitar una poesia que la Dolors es va fer el juliol del 1982. Però abans de començar, vol fer una petició. Vol dir fer petició a la Dolors. Dolors, endavant que em perdonis si no et recito la poesia com tal com tu voldries. Perdona'm. Ja t'estimo, cobelles. copsant-ho a poc a poc, sola i en el silenci, una negra nit d'estiu amb sorprenies. bella i encisadora, camino entre els carrerons quiets, entre el baf leirós de poble mil·lenari, i t'admiro. L'aire fresc de la nit desvella les pedres velles, llançant guspires d'abans passats que en precediren. Esquema difús d'una nova covelles que s'esfuma i puja. Seqüències d'un non-non que no descansa i avança. Papallones de mil colors fan els seu redors la mar al lluny trencanonades. Remorets de misteris. Alço els ulls vers l'infinit i és fosc. Sento besarda. Tot és negre, no veig estels. Un gos plora d'anyoc. Jo m'esgarifo amb delactança. Tot el poble és meu. Ara comprenc que ja t'estimo, Covelles. Quina quietud. Damunt meu... Pes un silenci que trenca de portes endins amors i passions, cobejances, cors i ànimes netes. Un eixam de vida que batega, lluita i viu, rondina, renega, crida i estima. Té lligams a la terra. Aquest bucí de terra pròpia, terra generosa i bona, durant tombs tota sola et vaig sentint més, més i més. Ara ja sé que no podré deixar-te mai més. va llegir el 9 de novembre de 1990 a l'Aliança amb motiu de l'homenatge a la figura del president Lluís Companys, assassinat pel règim franquista quan llavors feia 50 anys. Un acte que va ser organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament a la Societat de l'Aliança. Es diu Recordant-te. Ales al vent bategaren de les roses portant l'anel d'un jove sa i inquiet. Ales al vent amb lluites valeroses, creant nuclis d'or, mestres, marcelí i lairet. A les al vent l'empenyeren per Catalunya, segant brutícia pel fang i escurçons, fent repicar al vent fresques cançons els crits enaridors del dubte que s'allunya. El teu sentit incorrupte de noble nissaga, més d'un cop palpar l'ombra de la presó i l'impuls fecunt rotllant que afalaga, mai deixar la força idílica del ressò. Quin doll de passions no despertares en aquells incerts moments de reaccions. Quin dilema tan punyent et plantejares en intuir palpables i possibles En arbores la senyera amb l'oratòria i el discurs en ardidor dona moral i et plora el cor a la memòria de les vides cegades que fan mal. La paraula i el gest del patriota que fa bullir la sang, el cor i el sentiment no voldria veure arribar mai la derrota que per colpir-te el pensament. Són tants els esculls ferits d'enveja, són tantes les llacunes pel camí, que l'angoixa, sols pensar-ho, et neguiteja? Mai t'empenyes de l'arós fins a la fi. Contra rellotge lluitares convençut per una pau victoriosa feta a pols, més acotares el cap tot decebut dins de la fosca per anys de pols. I els remolins de passions malsanes cegaren la teva vida símbol de pau i amor, trencant l'equilibri amb un gran plor dels catalans seguidors fidels a tes paraules. Cinquanta anys. Ah, tota una vida. La nació pocs passos endavant ha donat. El català conscient, com sempre, ignorat, amb el dugal al coll, remuga i crida. Més... No deixem de recordar-te, companys, Catalunya té gran força persuasiva encara que ens atrapin sempre els paranys de la força bruta corrosiva. I no deixarem de bruixar i lluitar per més esculls que com tu trobem pel camí. I no ens serà fàcil als catalans guanyar, però no ens faran perdre l'esperança mai. amics. Es fa molt difícil definir l'entrenyable i estimada Dolors de manera breu. No repetiré ara doncs, moltes de les coses que aquí ja s'han dit de la Dolors personalment. Penso que la millor manera d'aproximar-se a una poetesa o un poeta és a través de la seva poesia. Ha estat molt difícil i penso que pels meus companys també el fet de triar-ne una i els que coneixeu la seva obra entendreu el perquè. Totes, absolutament totes, tenen una història al darrere i estan directament associades a moments, instants de tota una vida. Per això he triat aquesta poesia, que ara, si em permeteu, llegiré, que és una viva expressió del que era la seva passió i, per tant, per això porta aquest títol, Sentir la poesia. Tots portem la poesia dins de nosaltres, com la rancúnia i la despòtica violència la bondat plena de dolces tendreses o l'amor-corull d'angoixa i gelosia. I moltíssims més sentiments que aniden dins del nostre ésser ple d'imperfeccions i benevolències que ens diferencien des de la nostra conducta i relacions. En un moment donat de la nostra vida un fet insignificant o bé transcendental et fa vibrar emocionalment i dona vida a un poema que flueix sentimental. I et fa sentir feliç obrint a la poesia, tímidament primer, després empenyent ment i els poemes neixen, segons el sentiment, que vius i et domina en foc o harmonia. Però no tothom pot sentir l'encís de la poesia. La poesia no sols s'ha de saber escriure, s'ha de saber sentir, perquè neix dins l'íntima consciència de l'ignot que condiciona viure. Poder sentir la poesia és francament fabulós, perquè vius amb passió plena el que escrius, sense el dolor engoixant i tempestuós d'uns moments tristament viscuts, descriptius. S'entendreix el cor i els ulls ploren dolçament quan desborda l'amor apassionat o tendre entre paraules sentides amorosament on la raó, moltes vegades, no vol entendre. Sentir la poesia ens condiciona emocionalment davant dels éssers estimats amb els amics. La natura, la disord humana permanent que culpeix més brutalment els pobres que els rics saber viure la poesia et fa sentir feliç ple de lligams sense condicions i amb sacrificis al món literari enriquidor però imprecís estimo la poesia la sento i songo feliç Senyores i senyors, com observaran, el iaio de la colla. Com a iaio, tinc dintre, va culpir molt el dia que amb motiu d'una festa de la gent gran, la Dolors va escriure aquesta. Gràcies, Dolors. Es titula Cant a la germanor. Xis, escolteu, sentiu el mar. Prop d'aquí trenca l'onada amb pesa per un alè que mai s'acaba. Sempre és constant, amb rams espereïdors o suaus i tranquils murmuris. Xis, escolteu, sentiu els batecs dins dels vostres cors. En aquesta hora tan nostra, i és un bategà feliç, il·lusionat, pausat tot desfarmat, que associa l'instant que corre ple de companyia. Seguim escoltant i vivim aquest jorn ple d'encís, primícia d'un avenir possiblement millor, on les nostres vides lliscaran com les ones, suaus o turbulentes, empeses per la força evolutiva la supervivència i escoltem amb alegria creixent la xiuladissa de les urenetes en aquesta hora radiant de la primavera que fa matagar plens d'esperança els nostres cors famulents de mort i escoltem no sols el ressò que avui vivim en aquesta feliç diada sinó aquella veu interior que ens fa solir dia a dia les ganes de continuar empenyent amb dignitat fins a la feta obligada. Ara, en aquest moment en què vivim, tenim una percepció extraordinària que ens fa copsar les més petites emocions, fent-nos gaudir plenament i lliurant-nos a l'ànima i al cor. Demà explicarem als nostres fills i els nets que la vida és vella i que el degutar inesgotable de les ganes de viure és infinit i ple de sorpreses i els estimarem més i més i ens enfilarem el camí amb nou coratge empenyent amb il·lusió d'assolir any rere any amb molta dignitat compartida aquell que sí que Déu ens té assignat d'ençà que vam veure per primer cop aquest món i donat ahir, avui i demà gràcies per sobreviure durin, durant tants anys convivint amb les meravelles que la ciència i el progrés avui ens fa viure sorprenent-nos ens estranyarem amb càlida abraçada i amb, la meva, i amb la meva veu unificada a tots vosaltres, clamaré fins a sempre, pels anys dels anys, amics! entendreu perquè l'hem fet llegir l'últim perquè a veure qui recitava després de fer-ho ell <ríe> <tus> és exagerat el el <tus> <tus> <tus> vale? sí. <tus> <tus> doncs molt bé, en l'acte aquest ja podeu mirar les, les fotografies gràcies per la vostra presència gràcies també a l'alcaldessa per estar aquí entre nosaltres i també els representants municipals i res, ha disfrutat d'aquesta exposició per recordar la nostra amiga Dolors Thomas.